A társadalmi lét ontológiája már két évvel egy antikváriumban most jól megveszem. Egyszer volt egy dedikált Lukás Györgyöm, de annyira utáltam, hogy eladtam. De úr is, hú, Azért, milyen pénzt lehetne kapni egy dedikált Lukács,ért képzeld el. Szerintem. gondolom, milyen 200 forintért el a srác. Uh -huh. uh. De nehogy azt hit, hogy most annyira sok pénzt tudsz te ezekből nyerni, ha nincs ezeknek semmi azért a Lukács, jó, dedikált Lukácsért azért sokat kapsz. Lehet, hogy nem kapsz most sokat, de az tudja, hogy a gyereked már... Igen. na érted? Kapsz érte négyezer forintot bármelyik antikváriumban. Nem úgy van. Oké. Simán lehet. De aki utálja, az adja el, most mi a fenét csináljon vele. 1980 fekete bárányok koncert írja nekünk Pistike. A farkam még az enyém, én fogom, én verem, a cégek semmit sem tettek a farkamért, csak úgy érezték. Nem, nem, ebben nem értünk egyet, látod. Tehát hidd el, hogy te attól gerjedsz be, és a te farkad az attól keményedik meg, amit a cégek akarnak neked eladni, mint erotikát. És az lesz a neked az erotikus, az lesz a neked a vonzó. Tehát ezt te, ezt te megtanulod. A cégek gyártják számodra az ideálokat, a cégek gyártják számodra a trendeket, a cégek gyártják számodra a vonzó cuccokat. Ők gyártják mindazt mind a kellékrendszert, ami alapján, ami által te vonzó, vonzónak ezt meg bármit is. A hát tudjuk, hogy a századok alatt hogyan alakult át a, a különböző nőkép. A, ez egyébként testsúlyban testcsúly, is, meg arcban is, többi. Tehát mondjuk az, aki szép volt a 16. században, az ma már abszolút tanul indul egy szépségversenyen. Sőt, hogyha a szépség világversenyeket nézzünk, akkor például az éhező országok szépségkirálynői, azok általában jelentős testsúlyjal rendelkeznek hiszen ott épp az az unikum a rossz közérzet ellen nincs orvosság, nem orvosság a Pepsi-sziget, a Magyar sziget vagy a tengerparti nyaralás, de segít átélni. A minden, túlélni a mindennapokat, és elvonja a figyelmet a kilátástalanságról. Pedig, hogy ha három évig vagy négy évig nem mennél el nyaralni, akkor talán felgyülem lenne benned annyi frusztráció, hogy merjél változtatni az életeden, hogy a hétköznapjaid ne legyenek különletesek. És talán... vezet az energiáidat, kipörgöd magadból az energiákat a szigeten, egy hét alatt kibúzod magad, aztán mehetsz visszarobotolni egy, egy éven keresztül, és de semmi baj, mert minden gyűlölt pillanatban a helyet, hogy változtatnál a helyzeteden, arra gondolsz, hogy majd milyen jó lesz a szigeten újra. Jó, most azért van egy, van egy agresszív és nem teljesen jogos okoskodásunk. Van, aki tényleg nem tud változtatni az életén. Tehát valaki. De van... pont, pont az ilyen emberek azok, akik a társadalmi változások motorjai. Tehát pont az a lényeg, hogy változtasd meg az életedet, ha tudod. Ha pedig nem tudod megváltoztatni az életedet, akkor fogjössz össze soka, sok olyannal, aki szintén nem tudja megváltoztatni az életét, és az már egy mozgalom, amely a társadalom megváltoztatására szerveződik. Na most, hogyha ezek az energiák ezek föl tudnak gyülemleni, ezek össze tudnak gyűlni, hogy elindítsanak egy, egy fúziós reakciót a társadalomban, elindítsanak egy láncreakciót, ha érthető, akkor megváltoztatható a társadalom. Akkor, hogyha ezek az energiák a felgyülemlenek, akkor rögtön kielégülnek egy ilyen Pepsi-sziget tombolásban, akkor soha nem válnak társadalmilag konstruktív energiákká. Ennyi. Jó, én azt gondolom, hogy az ilyen módon folytott energiák, per ettől még ugyanúgy folytottak ezek a társadalomkritikák, ezek vezetnek el később aztán majd a valódi szélsőségeknek a kialakulásához. Az, hogy nincsenek társadalmi viták, Arról, hogy mit tartunk rossznak, hogy nem, mit kellett. Az, az ellenkező, jó, de most pont az ellenkezője a helyzet, nem az szélsőségek tombolása, hanem az a nélküliség állapota van. Tehát lehetséges, hogy vannak olyan pillanatok, például a 30-as éveknek vagy 20-as éveknek a Németországa, amikor a, a, szoci, a szociáldemokrata rohamcsapatok azok az sz val a náci rohamcsapattal csaptak össze az utcákon, és ez, ez, ez töltötte meg a közéletet. Tehát nem a parlamentben, hanem az utcán zajlott a politizálás és fegyverekkel. Lehet, hogy abban az időszakban, ha ezt mondod, igazad lett volna. De manapság pont az ellenkező éljük meg. Azt éljük meg, hogy nincsen alternatívája az egyféleségnek a politikában, ami több, több arcúnak láttatja magát, de nem csak a politikában, a társadalomban nincs alternatívája a fogyasztás kultúrájának. Nincsenek politikai, társadalmi, gazdasági, szociális, életmódbeli alternatívák, ez szellemi ez alternatívák. Ezt mindig elhitte magáról egy társadalom. Ez az, amiben mindig marhára hitt az uralkodó rezsim. A, a mindig ez volt a stabil dogmája, hogy nincsen alternatívánk. Igazából minden rendben van, jól működnek a társadalom szelep, szelep, szelepei, amikor valkiben feszültség van, azokat szépen ki tudja fújni magába. Ez a Pepsi sziget a legnagyobb ilyen szelep. Ez volt mindig a dogma. Aztán hirtelen eléggé e, jó nagy erővel és jó nagy elsöprő átütő erővel jelentek meg azok a mozgalmak, amik nem csak az adott problémákat, hanem Én az adott társadalmi őket. modellt. Én leszem őket, merről jönnek? Mögöttem jönnek? Pont azért nem látom őket, vagy miért? Így van, így van. Meg törnő Azt kérdezik tőled, hogy miért is voltál te tájföldön, Robi? Akkor... Mondd is el, hogy az egész éves frusztrációodat... meg a kilágon. Konkrétan miért voltam, adat, mér voltam az, hogy az miért hogyan oldok meg? Mondom, hogy miért voltam tájföldön. Azért voltam tájföldön, mert a barátnőm az a dolgozott, és akkor neki volt egy ilyen szabad jegye, amivel fölszállhattam egy Malév gépre, és kimehettem tájföldre, meg hazajöhettem tök ingyen. Tök ingyenes út volt, és nagyon-nagyon élveztem, és jó volt tájföldön. meg szeretek világot látni. És szeretem az ilyen, nem tudom én idegen kultúrákat, például azt az egész buddhista kisföldi paradicsomot a rengeteg kis bejárni Végignézni, de az nem jelenti azt, hogy ne imádnék itt a mikrofon mögött ülni és pofázni nektek. Tőlem nem fogjátok azt hallani, hogy én tájföldön ott ó, önmagam lehetek, míg itt a mikrofon mögött egy bér vagyok. Most már ez már tényleg közösség elleni izgatás, amit csinálsz. Itt írják ki, <sod> engem. Ötös évvel ír ír írják az emberek a kilátástan és reménytene helyzetükről helyzetükre az SMS-eket, te pedig elmondod, hogy én pedig szeretek különböző földi paradicsomokba menni. Jó, és egyébként a munkám is jó, itt a, itt a mikrofon mögött is élvezem az életet. A Gyuszi mondja még a Lukács könyvéről, hogy nem adta el, olcsón árverésre ment. Nem ez, ez az egyetlen érték a gyűjteményében. Voltette. Nagy tette. Nagyképű állat vagyok, teszi hozzá Gyuszi egyébként őszinte is, és ezt tisztelem. Jó reggelt, az ilyen szifon mértiteket hallgat. Én elhatárolódom tőle, jó munkát írja nekünk Droid. Dánkösön. Sajnos tényleg igazatok van, övék a farka. De hogyan szerezhetném vissza? Az iget egy nagy pénzgyár írja nekünk Dors. Növeszi ne a saját Ö, hogy hívják ezt, Ö, aberrációkat. Saját önálló, teljesen házi, házi készítésű, izzadságszagú aberrációk kellenek ahhoz, hogy visszaszerezd a saját farkadat. Saját kézbe vett újra. Ja, a Vargas Józának van egy, van egy rövid kis szöszenete arról, hogy valaki, aki a női hónajszörzetre gerjet. És, Na, és, az a saját kezében és, tartja a farkát, és azt tudja Különböző erkélyeken mászott be azért csak, hogy női hónajszörzetet láthasson, és hogy ő mennyire tiszteli ezt a fajta fanatizmus, meg az egyéni ízlésnek ezt a kis csodáját, meg ezt a kis hmm. valamit, és ez még ráadásul társadalmiak se káros. Nem, cseppet sem. Sőt, hát a kádár rendszernek a füllettségében a, a szexuális manifestum volt. Már a hónajszőrzet az a szexualitásnak a, a szexualitást űző démon. Tehát hogy persze, ha te. belegondolsz, ma kizgul fel a női hónajszőrzettől és annak idején meg mennyi mindenki felizgult a női hónajszörzettől, egyszerűen megváltozott a trend. Ezért mondom azt, hogy a te szexuális vágyaid nem a tiéd, nem a saját kezedben tartod őket, ezt felejtsd el. Hát hiszen egyre jobban távolodunk a természettől, és minden a természetességünkre emlékeztető dolgot Azon a, azonnal a terméket, le kell, úgy adják el nekünk, mint a termész, hogy a természetes alternatív, a természete. Tehát ezeket gyorsan le kell vakarnunk rólunk a természet bármilyen, nem nyomát, mondjuk a testünket úgy, ahogy van, megpróbáljuk teljesen levakarni magunkról. Jó, Darth Vader az a korunk ők ő, ő, ő, ő edésé természetes. Kultúra és kritika. Minden, ami tudomány, művészet és sport. Keményen és könyörtelenül, de nyitottan és konstruktívan, mert a kultúra szereplői ezt értemlik. További sms az a gyanum kettős mércével mérsz tájföld kapcsán. Miért? Miért kertős mércél? Azért, mert valójában egész évben te is kilátástalan vagy, és valójában egész évben te is azt éled meg, hogy nem vagy önmagad, és ezek a tájföldi kis kirúcanások tesznek téged Puzsé Róberté. De mi jutal erre? Tehát miért? Nem tudom. Tehát, hogy jó. Szóval most erre mit mondjak? Tehát, hogy így én meg azt mondom neked, hogy szerintem te azért küldesz SMS-eket, mert csak amikor SMS-t küldesz, akkor lehetsz önmagad. Valójában, amikor a műsort hallgatod, akkor nem önmagad, vagyis csak a, ha nem írnál SMS-t, akkor felrobbanna az agyadban egy ér, és elönteni a vér az agyadat. Tehát ilyeneket lehet mondani a másikra. csak Még semmi alapja nincsen, de persze nyugodtan. Hát így vagdalkozunk egy kicsit. Én arra utaltam, hogy én láttam egy a tévében konkrétan egy riportot, ahol egy fiatal elmondta, hogy itt végre önmaga lehet. Mert különben befektetési tanácsadó, de itt végre elsajátíthatja azt, hogy milyen önmagának lenni. Én ezek után tanúbizonyságot adtam a szánalmamról meg az együttérzésemről az ilyen tömegekkel kapcsolatban. Ennyi. Én ezt látom a szigettel kapcsolatban. Ez a helyzet. SMS írónak ne nekem már arra reagálni, amivel én amit én adtam hozzá az értelmezéshez. Akinek a sziget szólt ma már nem tud bemenni, mert nincs 30 ezer forintja, és ők direkt így vannak kirekesztve, de őket ez a sziget már rég nem is érdekli. Hát Persze, hogy már nem nekik szól a sziget. Ez már nem azoknak az alter alteros gimnazistától öreg szóló, társaságnak szól akik intellektuális élményé. Csak ők mit Ők mit kezdenek magukkal? Ez egy kérdés. Tehát ez a szörnyű, hogy. Tehát ez a kis, wood, kis woodstock bezárt, kinyitott helyette a nagyvidámpark, és akik a kicsi woodstockba vágynak vissza, azok hova menjenek? Jó, és mit csinálják. Az anyjukba, ugye? E, mit csináljanak? Azok a mondjuk környezetvédők, meg ö, antiglobalizáció szervezetek, akiknek a kenyerét folyamatosan elveszik Amerikába azok a kis juppi mintafalvak, ahol csak biókaja van, ahol csak biócucok vannak, ahol nagyon szép csegevarapulókat lehet kapni, és az egész ilyen antiglob vonalra van megcsinálva, óriási pénzért. Tehát vannak ilyen mint a fallok, amiket kifejezetten olyan emberek engedhetnek meg maguknak, akik kellő ideig voltak a verseny ahhoz, hogy annyi pénzt szerezzenek, hogy kivonulhassanak. hogy kivonulhassanak a társadalomból. Hívjatok minket, 22-34-88-1 a telefonszámunk, hogyha úgy gondoljátok, hogy bármivel ki tudnátok, vagy ki szeretnétek egészíteni a, mindazt, amit a szigetről elmondunk. Amit korábban felvetettem, mint témát, és ez kapcsolódik az Árónap Prodigy koncertjéhez. Korábban már egyszer volt a Prodigy a még pedig a Music for the Guilty Generation turnéjának a keretében uh -huh. jöttek el. Majd pedig kiadták a Fat of the és igazi nagy sztárok lettek. Tehát az alter királyaiból a mainstream alter királyaivá váltak. Ami tehát, azért Késően, tehát, hogy igen. léptek egyet föl, és valójában soha nem szüntek meg alternatív zenekar maradni, annak ellenére sem, már mint a Prodigy, hogy a slágerlistákat így előzöllötték a Prodigy számok. Így van. Hát az, az egyetlen egy olyan ö, kifejezetten elektronikus zenét játszó, mondjuk elektronikus rockot, vagy nem tudom, Hú, hogy az úr... mi mindent játszik a Prodigy-ben. Az az elképesztő, hogy ők valójában egy jungle zenekar. De a jungle azt ők feltöltötték millióan elemmel, például a punkkal. És ez már a Fat of the Landre maradt, Persze. mert a Fat of the Land hozta, be, hozta be a punk vonulatot, és Keith Flint az ő kifejezetten punkos hozzáállásával, a színpadhoz, meg úgy általában a show businesshez. Szóval Keith Flint behozta a punk vonalat. Emellett behozták a hip-hopot, mert hogyha valaki hallotta már életében a Diesel Power című számot, hát annak nem lehet kétséggel felől. Emellett behozták a, hát az elektronikus alapokkal, tehát ezt az elektronikus tánczenét, és ezekből gyúrtak egy rendkívül erőteljes, és hát hogy is mondjam, a globalizációhoz rendkívül szkeptikusan hozzáálló elegyet. Hát, meg az egész rendszerrel. Hogyha, nem, kritikusan... hogyha nem, nem látja azt, hogy ez a, ez a produ, produkció, hogy Prodigy, aki nem látja, hogy ez a produ, produkció, mint Prodigy, ez mennyire globalizációkritikus, az a Music for the Chilty Generation című lemez, lemeznek a borítóját, hajtogassa szét, és azt a nagy szakadékot, aminek az egyik oldalán az állam, a másik oldalán pedig a Woodstock helyezkedik el. Így van. Egyébként ők 600 minden dolgot kombináltak még, azon kívül, hogy a hip-hopot, azon kívül a kemény rokot, azon kívül a regit, igen. igen, a regit, a regit out of space. Persze. De nem a regit, a, igen, a de Max de... romeo nak a, az arra örökbecső számából csináltak egy, egy valódi slágert. Éppként az, az a szám, az a zenetörténetnek az egyik csodája. A, a mítikus harca és ezt, meg, és ezt meg lehetett, ezt slágerlistásá lehetett tenni. Telefonunk van. Halló, halló. halló. halló én vagyok? Igen, halló. jó néni vagyok. Jó reggelt. Na kíván. most a, lehet, hogy ez nem ide... Nem megyek az De Dehogy nem. Na, hát mert beszél. Öni az éter. Tessék? Tessék parancsolni. Ja, jó van, na. Önnek már bemutatkoztam? Kezi csokoló Margit néni, Robert vagyok. Na most nem tudom, hogy ide tartozik-e, de a hónajszőrrel kapcsolatosan. Hogy van-e hónajszőre, vagy nincs, de sokszor a villamoson meg a buszon pusztulok el tőlük. Hát mosakorni nem tudnak. És fiatal, csak növesztik, csak növesztik. És az fiatal fiút is éreztem már, fiatal lányt is, meg idősebbet is. Hát én nem Kortól értem, függetlenül. Én nem értem a magyar népet, hogy nem mosakodik. Egyik kevésbé, mint a másik. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt eltetszett mondani. Jó, nagyon-nagyon várjuk azoknak az SMS íróknak a SMS-ét, akik e, e, valamilyen belső indítatásból, akár erkölcsi, akár vallási meggyőződésből nem mosakszanak. Valamint kérjük a kényszereseket is, akik a napi 10-15 kézmosás sem tartják elégnek. Haló, haló! Szia, Gabi vagyok, fotról. Szia, Gabi! Megkapcsolom a rádiót, Megköszönjük! Na, igazából csak azt szeretnék hozzáson, volt, hogy most, hogy látok egy reportot arról, hogy egy Cisco most végre maga lehet ezeken a szigeteken. Így van. Kicsit átérzem a helyzetét, mert olyan lehetőségem volt, hogy közgazdásnak tanultam, nem kellett elgondolkoznom. Szüleim nem írták volna az adminetet, fizetni, helyben annak tanultam, ami lehettem. És egy tíz éve egy kereső szakmát végeztem, vagy közgazdás lettem. És akkoriban van a múlt, elég sok fiatalt vettek fel. Na most tetszett, nem tetszett, el kellett fogadnom azt, amit ők kínáltak. Kis kosztüm, fehér, magas sarkú cipő, és a többi, és a többi. És szerintem sokan megtalálják ezt ilyenkor. Uh -huh. Hát persze, nem és nem nem nem ez teljesen rendben van. is van. Tehát nem ebben nem, nem van baj, hogy, hogy a különböző társadalmi elvárások, különböző társadalmi egyenruhákat követelnek tőlünk. Csak az a baj, amikor valaki az identitását azonosítja ezekkel az egyenruhákkal. Tehát lehet, nem lehet, ő nem, ő abban a ruhában nem tud önmaga lenni láthatóan, de valószínűleg nem igen. elsősorban a ruhá miatt, hanem a főnöke miatt, aki gyűlöl, a munkája miatt, aki gyűl ami gyűlöl, stb. Nem biztos, hogy gyűlöl, így csak választani kell, ahhoz, hogy megél, és, és követi a trendet, és olyan munkát válaszol, hogy meg fog jönni, lakást tud venni, családot tud fenntartani, és végre egyszer a kiszabadul a szigete, vagy bármilyen fesztivár és ott kitombolja. Igen, igen, igen, csak a trendeket. Trendekhez nem csak alkalmazkodni, vagy nem alkalmazkodni lehet, a trendeket meg is lehet változtatni. Hogyha ezeket az energiákat nem fecséreljük el a szigeten, és hogyha ezeket, a, ezeket az energiákat nem pörögjük ki magunkból, majd pedig nem megyünk vissza trendet követni, akkor földgyülemlik olyan mennyiségű ember, és olyan mennyiségű konstruktív energia, amely által a trendeket megváltoztatni is lehet. Erre is van lehetőség Na most én ezt nem látom. Lehet, hogy ez már nincs meg bennünk. Ki a 368 vagy 365 munkanapon belőlünk. Hát, pontos, pontosan lehet, azért, hogy... azért az jelzi azt, hogy itt valódi frusztrációról van szó, hogy a sácnak rögtön, e, rögtön ez az egy dolog jutott eszébe, hogy itt végre önmaga lehet. Hát ez nem a nagyon tanúskodhat másról, mint hogy a, a, az év többi hetében ő nem érzi önmagának magát, amikor ezeket, ezt a munkát végzi. Mert azt élném meg, hogy nekem van egy jó állásom, amihez kö kötelezően ilyen meg ilyen ruhát kell viselnem, de egyébként én még mindig ugyanúgy gondolkodok a világról, akkor föl se hoztuk volna ezt az egész témát. Tehát mindenki olyan ruhában van, amilyenben éppen akar lenni. Ó, de ez nem csak a ruháról szól, hanem a polisziről, amit minden múlti dolgozának magávé kell tenni, akár tetszik, akár nem. Tehát én így egy kapta fára, beszkatulj az embereket, és te nem lehet Kovács Tisztike, nem lehet... ez a nem, Ha van bajunk, akkor pontosan ez ne, Nem kell elsajátítani, vissza kell mondani, mint a leckét. Ez sem más, mint a lecke. Az ember nem kellett, hogy azonossá váljon sem a kémia leckével, sem a történelem leckével, sem a matek leckével, és ezzel a poliszivel sem kell azonossá válni. Föl kell mondani, mint egy leckét, és nem azonossá válni vele. Kerüld el, hogy azonossá válj vele, hogy adhatok egy tanácsot lehet, hogy ezt is tanulni kell, és nem otthonról nem ezt hoztuk, nem ezt láttuk. Tehát az embernek kell tudnia húzni egy koridort a között, amit az apja mond, meg a között, amit a főnöke. Meg még egy dolog, csak hogy hagyj fűzöm, az, az nem botrányos, hogyha egy olyan társadalomban élünk, ahol az, az emberek azt élik meg, hogy az, az évnek egy hetében azonosak önmagukkal többiben meg nem. Akkor nem rossz az a társadalom, amiben éljük a mindennapjánkat. Én, hát, én ezt pokolnak az, hívom. Az embernek nem az a célja ezen a föld nevezettő bolygón, hogy ő magát kiteljesítse. Az embernek folyamatosan maszkok között kell élni az életben maradásért? Biztos, De hogy jó-e így a... Hogy miért róla döbbentem lehet, amikor hallottam a tévében, hogy egy családnak az a hétvégé szórakozása, hogy elmennek bevásárolni. Na innentől kezdve... Nem fogad a dologhoz, mit hozzászom. Hát a vásárlás, jó, hát a vásárlás az, az Uber élet. Tehát az az életnek az über hát, foka. Tehát kétszeresen háromszorosan élsz. Az... Az... Biztos, hogy a minden... kirándulni menni, vagy levenni kártyázni, vagy könyvet olvasni, Na, jó, de a kirándulás az nem, a kirándulás az nem vezet el birtokláshoz. Tehát jelenleg az élményszerzés az egy sokkal mélyebb szinten áll az embernek az életében, mint a birtoklás. A birtok... el, elsajátítok valamilyen javat, ami által kiterjedtebb leszek. Több birtokom lesz, nagyobb leszek, így védekezem a halál ellen. Tehát így bástyázom körül magam különböző javakkal, különböző tárgyi, tárgyi javakkal, annak érdekében, hogy elsajátítsam az illúziót, hogy nem vagyok halandó. Hát vagy ha nem is a halandóságról beszélünk, de nem lesz belőle sok kicsi te. Tehát, ha vásárolsz, akkor vásárolsz egy kicsit mert az, az a tiéd magyarul benne vagy te is. Tehát, az, aval már lehet érzelmi viszonyt minél, minél több ilyen tárgyat tudsz magadévá tenni. Na, annak... Ez a halál miatt van, ez a halandóság miatt van. Nem azért, csak, mert egy, nem romló, csak. egy romló anyagba vagy bezárva, és ezért halmozol fel olyan dolgokat, mm. amelyek, amelyek a, a, a, ezt az illúziót árulják neked. Nem csak, hanem azért, mert kifejezetten ma el van adva a fogyasztói komfort, és el van adva az a társadal, társadalmi elvárás, hogy minél több termék vagy, minél több kicsit te vagy, annál inkább vagy te önmagad, annál inkább vagy a társadalom hasznos tagja. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtál minket, és így inspiráltál minket erre a beszélgetésre. Köszönöm, hogy beszéltem veletek, sziasztok! Köszönöm, szia, szia. Rock. Azoknak, akiknek a metál az élete. Na, ez nem! Szélső közé, ahol minden igénye zene van fogalmad arról, hogy a metárajongókat mennyire provokáljuk mi ezzel a vissel. Tehát van neked elképzelésed arról? Már, kap, már kaptunk egyébként ilyen hozzászólást a, a blogunkra is, hogy, hogy mit képzelünk meg, hogy föl vannak háborodva, meg hogy a metál... de szeret, De nektem minden másodpercét élvezed. De, de, de, de, de azért, mert de nem, te soha te állítjuk, nem voltál, hogy voltál rossz, metáros. Azt mondjuk, hogy na ezt... Tehát jó, jó, te, amikor választani jó, kellett jó, a, a szentősvényen, hogy, a... hogy, hogy, hogy, mit tudom én, Led Zeppelin, mit tudom én akármi vagy David Bowie vagy Brian Ferry akkor én nem Brian ferry én ennyit akarok minden hallgató értésére adni, hogy a Robi ilyen ennyi jó, nem, jó, jó számomra, én, én akkor, én, számomra ez ez akkor én David Bowie felé mentem el, ez olyan min, a... mint, mint hogyha a Goodison felé volna az Enfield helyett. a Liverpoolba, én nem tudom, ez rakni. Tisztelem, elfogadom kékbe öltöztél piros helyet, de jó egyébként én a magam részéről. A, azokat a... Az valaha volt, mert tehát én hiszek, hogy egy metal zenekar meg tud változni, meg tud javulni. Ott van például Pink Floyd. Nem maradtak azon a szinten, hanem fejlődtek, és végül eljutottak egy olyan pontra, ahol már élvezhetőek az én számomra a és... már neked megfelelően varcsi-varcsi és -varcsi, zsamiksel zsáros. <gül> Oké. Okay. Jó, na, mindegy, az a, az a lényeg. Nem a... Zene, jó, de jó. Ez a nem arról szól, hogy a metal az nem jó zene, mert hogy... Ha, ha, ha az én véleményemet tükrözni, tehát hát ez egy műsorálláspontját tükrözi mm. valamelyest, akkor talán még más lenne a helyzet. Egész konkrétan az a fajta, és olyan az a mennyiségű, hungerű agresszió, az, az nem az én világon bevallom, hanem ez csak arról szól, hogy na ezt nem, mert itt minden más is jelen van. Tehát azért a rockzene rock is van. Tehát volt itt már, hát Hocsili volt itt, ma, ma már nirvána. Tehát hogy azért még, arról azért még nincsen szó, hogy hogy, hogy hogy semmi a rock. Igen, azért most nagyon sok metálos, te egyáltalán nem nyugtattál meg a Nirvana dalakiről, a Danno, amikor megjelent a Nirvana, akkor a kemény rókerek teljesen kivoltak akadva, hogy ez a lógóhajú és kamassács, most. hogy most, e most ezt adják el nekünk rockzene, gyanánt ez felháborítva, és ez így nem fog működni. Jó, sajnálom, sajnálom. Most azok a kispénzű fiatalok járnak a Voltra, meg a többi fesztiválra, mármint akik nem tudnak elmenni a szigetre. Nekem utazással együtt már sok lenne írja nekünk ivadék. Jo, vad? I vad det är. Kom mm. igen. <mail> mm. Får jó, hát persze, hát cserélődnek ki ezek a helyek. De hát ahogy cserélődik ki a szigetnek és az arcon. Nem hiszem, hogy ez két-három éve már olyan túlzott a nagy újdonság, hogy a sziget az a lázadásnak pusztán a marketingéről, és nem a tartalmáról szól. Hívjatok 2234881 szóljatok hozzánk, mondjátok el a véleményeket erről, várjuk a szigetbeszámolókat, meg mindazokat az élményeket, amelyek tartalmilag tesznek hozzá a szigetről kialakult kevés járny képünkhöz. A prodigivel kapcsolatban, és azért téma a mert hogy az árónapon jövő hét a ProDigi lesz az utolsó fellépő a nagy színpadon, és, és mi mindenkit buzdítunk arra, hogy ne hagyja ki a, a, a szigettel kapcsolatos minden ellenérzésünk ellenére, mert hogy a Prodigy az csak egy korszakalkotó zenekar. Függetlenül attól, hogy az utolsó albumát azért nagyon-nagyon sokan és sok helyütt lehúzták. Én nagyon kedvenem outnumbered, egyébként... Outnumbered... Always outnumbered, never out... Uh, Gond. Igen, na no, azt mondom. Ez, szóval, szóval ez a lemez, ez, de szerintem úgy is alkották meg a címét, hogy ne lehessen csak olyan könnyen idézni, hogy az a lemez tudott, Tehát, uh -huh. hogy ne lehessen azt mondani, hogy tudod a Gilted. Uh -huh. Tehát, szóval az a, a, a szerintem zeneileg jó, de, de, de tény, hogy elment egy másik irányba, mert azt már nem lehetett fokozni, amit ők a Gilteddel zeneileg, a Fat of the pedig stílusában föltettek, mint, mint, mint koronát a saját életművükre. Hát vagy feloszlanniuk kellett volna, vagy pedig egy kicsit, kicsit ebbe egy bizonyos irányba hát most, most már inkább alterzenekar, tehát elmentek egy ilyen alterzenekar irányba a, a kőkedetlen proletár tombolás és, hát, és elektronikus zúzás. Hát, és ha van kegyetlen album, akkor pont az utolsó az, hát azon, azon illúziókat rombol ebben az értelemben kegyetlen. Jó, de az alapok is elég kegyetlenek. Beszakítja a fejedet rendesen az első négy-öt szám. Jó, hát a, jó, a, jó a girls, az például nem biztos, hogy beszakítja a fejedet, nem biztos, hogy ez a funkció inkább az, hogy én gondolk, hogy másképp a prodigyira lesz utána. A, gondolk, hogy ideje másképp gondolni a Suzuki raciúj reklámot tudom idézni, de, de, de mondjuk a, a, a, az első szám, az a, a Spitfire, az, az kifejezetten prodigyis. Tehát azért bizonyos hagyományokat őriznek, a, na mindegy, tehát a, a mértékadó orgánumok, amelyek általában három perccel vannak csak lekésve a trendekről, trendekről. Tehát, hogy azért akik nagyon-nagyon elismerték, meg nagyon meglepte őket a, a prodigy az előző két lemeze, és utána az vált trendé, és utána azt kérik számon a Prodigy-nek, ezt egyébként nagyon bírom. Tehát, hogy valójában ezeket a trendeket ezek a zenekarok, nem feltétlenül kizárólag a Prodigy, de például a Prodigy hozza létre. Aztán a következő lemezen meg már ezeket az előző albumuk által meghatározott trendeket kérik rajtuk számon. Ez olyan, mint amikor így kapjuk az SMS-t, hogy, hogy már még meg foglalkoztak a, a, a, a, a sztárokkal, meg a, meg a celebritásokkal. Már milyen műsor ez már? Semmi antiglop téma? Hát Könnyörgöm, mi hoztuk be azt az igényt a fejetekbe, hogy antiglop téma? Tehát, hogy Jó, te... de egyébként onnantól ez hogy mi behoztunk egy igényt, ez jogosan elvárható tőlünk egyébként. Tehát, ha mi de... képviseltünk valamit, amit igényszinten megjelent a hallgatók fejbe, az egy sikerélmény. Ha ők később ennek az igénynek engedve ezt elvárják tőlünk, azért, az ők teljesen jól teszik. Jó, csak hogy a Prodigy esetében a helyzet azért egy kicsit más. Ö, én nem várom el a prodigy hogy csináljon még három Fat of mert az szerintem már nem lenne jó, az már nem lenne progresszív, nem lenne előremutató. Na most, hogyha ők tovább előre már nem tudnak menni, mert ott van egy téglafal, én elfogadom, ha ők elkanyarodnak jobbra vagy balra. Én, én, én meg ezt az egészet nem értem, hogy miért kell egy, egy együttesnek folyamatosan teljesíteni. Könyörgöm egy zenészt, csináljam már azt, amit akar, amit jó zenének. Én ezt a jó albumániát nem értem. Vannak jó, meg vannak rossz albumok, de egy zenésznek legyen már meg ez a fajta, hogy mondjam, leszarása a dolgoknak. Tényleg arra a fajta zenei útra térjen, ami éppen bejönnek. A, a magunk védelmében pedig csak annyit hadd mondjak el, hogy ha éppen nem a globalizációról beszélünk, vagy a globális témákról beszélünk, mi akkor is a globalizáció kritikájára. Az aspektusából figyeljük a dolgokat. Tehát, ha éppen celebritykről van szó, éppen bulvárról van szó, éppen a szigetről van szó, vagy éppen akármiről van szó, tehát tényleg bármiről az életnek bármelyik területéről legyen az kulturális, legyen az politikai, társadalmi, média, vagy bármilyen területről, mi azt mindig annak az aspektusnak a jegyében, vagy annak az aspektusnak a nézőpontjából tesszük meg. Tehát itt globalizáció kritika folyik akkor is, amikor a sztárokról beszélünk. Ne, ne, ne értsétek félre a helyzetet. Hogyha szeretnétek ennek a műsornak a maradékát megmenteni, ami további önfényezésünktől, amire igenis rászorulunk, akkor 22.34.88.1. Ez az utolsó mentő, ami ezt az adást még egyenesbe hozhatja. Ó, á egyes telefonban, <gül> kettes telefon. <gül> egyes. Egyes, haló? Haló, haló? Haló, haló. Elrúztok, Sándor vagyok. Halló, Sándor. Igen. Onnan jövök reggel. Egy-két gondolat. Hm. Hát először is csak egy megjegyzés. Nem tudom, most hakszoroltam be a műsorba, hogy más beszélte. Én rendszeres szigetjáró vagyok heti szigetjáró, uh -huh. volt volt, volt egy nap a bejutás. Tehát Mesélj! Hét, fél 7-től fél 9-ig. Hogy Tart történt? Előre váltott jegyja, hát egy tendenciózusan, tehát, tehát előre váltott jegy, tudjátok hónapok fel ezelőtt megvesz a jegyet, ugye nem adják ki a karszalagot, tehát uh, ugyanúgy sorba kell állnod a karszalagér, mint hogyha oda mennél éppen jegyet lenni. Mondjuk hagyján, de nincsen szeparált pénztár, nem viccelek, kettő órán keresztül sorba Wow. Nem csak ilyen rengetegen és És közben nem volt igazán sok ember, mert mikor bementél, hát ugye én már évek óta járok, tehát érzem, hogy mikor van te meg. Egyáltalán nem voltam, teljesen viselhető mennyiségű ember volt. És nagyon elkezdték a reggelit, vagy a, hát az esti szervezést. Nem tudom a többi napon, hogy lesz, engem már mondjuk nem érint, a de kíváncsian várom. Hát emiatt lemaradtam a koncertről nyilván, de hát ez érdekes. Melyikről maradtál? -e? Bobánó, igazából. Uh -huh. Hát alig-alig a végéhez sikerült be. Sosóban én 30 percet szántam a, pénz, a pénztárra, hát ez majdnem két óra lett. Nem úgy van ez a dolog, hogy amikor elindul valami jó, akkor, akkor elég nagy riválisai vannak ahhoz, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatást kelljen ahhoz nyújtania, hogy fel tudjon maradni a vizem. Aztán, amikor egyedül alkodóvá válik, akkor rájön arra, hogy miért is kéne neki megfelelő szolgáltatást nyújtania hogyha elég nagyra az igény. Sőt, olyannyira, hogyha megengedett, hogy még, még ezt kiegészítsem, hogy a sziget az eleinte az első néhány évben a sajtó szinte valamennyi orgánumának osztotta, de tényleg két kézzel szórta a heti jegyeket. Mindenki kapott. Tehát aki a, akinek volt sajtós unoka testvére... Az kapott heti egyet. Azért, hogy jöjenek, tudósítsanak, érezzék jól magukat, rúgjanak be. Mindenki kapott VIP-belépőt, lefogyasztható, nem tudom én, 1500 forintos kártyával. Pont azért, hogy, hogy tudósítsanak, szórakozzanak, érezzék jól magukat, terjesszék el, mert hogy a média a legnagyobb hatalom, terjesszék el a négy égtáj felé, hogy a sziget a legjobb hely. És onnantól kezdve, hogy a sziget befutott, és most már mindenkinek a fejében hogy mondjam, létrejött az a tumor, amelyik folyamatosan azt sugározza az agyának az egyéb területei felé, hogy a sziget a legjobb hely, innentől kezdve nincsen szükség arra arra, hogy ezeket az embereket beengedjük, nincs szükség arra, hogy bárkit is beengedjünk, vagy normálisan járjunk el, és innentől Cs. kezdve, Cs. Ö, hogy is mondjam, hogy az, az a fajta nyers arrogancia, ami ugye, általában azért már jellemző volt, meg azért nem tudom, hogy az inkább security-nak az eljárásait azért. Ehm, igen, had, hadd tegyek hozzá ehhez valamit. Igen. Ehm, Biztos, hogy nem van igazság. Azért az, a, az igazsághoz szintén hozzátartozik egy személyes tapasztalat. Tavaly ismerősöm ilyen vip 1 jött be, tehát azért létezik, illetve ami, amit lát amikor két órán keresztül állt sorba, kígyúzó sorba, iszonyú tömegbe és komoly feszültségbe, még az volt a szerencsé, hogy a szigetlakok nagyon-nagyon jó emberek, én azt gondolom. Tehát ez egy alap, és ez mai nap is szerintem megvan. Tehát nagyon szelidek. Úgy álltuk végig a két órát, hogy igazából minden kisebb talakozások nyilván tudod, ezek működnek, de semmilyen komoly atrocitást. Tehát a Sekulitit az csak azért kellett, hogy fogják a vasácsot, hogy elnyisodulja. Nekem a nagyon jegyel. csúnya élményeim, nekem nagyon csúnya emlékeim vannak a. És, a... és is, is azt mondani, hogy a vih ami nem messze volt tőlünk, két jótosorok voltak ott is. Tehát azért biztos, hogy aztán azért szépen még egyet. Nekem a via, a, a hál' azért nincsenek nagyon élményeim, mert nagyon kerülök olyan helyzetekbe. Amit viszont, amit viszont elmondanék, még egy gondolata. Nem mondtátok, hogy szigetről, meg gondolatok. Így én mondjuk nagyon szeretem a mai napig, szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly ilyen, ilyen, ilyen olvasztó tégely, annak ellenére is, hogy változott ez az, a az, az tagadhatatlanul igaz. Illetve én mondjuk egy másik arcát is látom talán, mert mindig, amikor beszélnek róla például a rádióban, vagy bárhol ismerősök, akkor mindenki a élet koncertekre koncentrál, ami hát nyilván persze ja, szót régen is, meg hát az ezek a húzókon a nagy színpad, meg, meg aztán este a kis Én mondjuk mindig olyan helyeire járok a Szigetnek, Például az etnos színpadra, illetve olyan más kis színpadokra, meg a tánc sátorba, amit mindenki nagyon tudok ajánlani, ahol hihetetlen kincseket tudsz találni. Tehát számomra mondjuk messze nem csak arról szól, hogy, hogy könnyű zene, hanem hogy iszonyúan széles a paletta és Ez annyira jó, hogy odamész, és akkor sodrult, és, és tényleg bármilyen belekostolhat, ami szerintem a mai napig így van, most persze arról lehet beszélni, hogy ezek mennyire színvonalások, hogy nem azok, ezek az együttesek, de azt gondolom nem is erről szól. Főleg, ha valakinek sikerül és megtehető, hogy hát ilyen van bent, az szerintem egy feelingről szól, és arról, arról hogy ott olyan és olyan oba egy jól magad, azt sem tudod kizenni sokszor. Csak jó az zene, jó a ritmus, jó, a srácok, kicsit, persze van alkohol, nyilván, és ott elbambulsz, és ott tel És ettől, ettől tök jó az egész, Mind a mellett, hogy jobban, kőkeményen van igazság, hogy persze a fogyasztásról szól persze is, hogy ezért változottak arra, mondjuk 6 képest. azért Ezt a kulturális sokszínűséget, ezt mindenképpen elismerés illeti, azt is, hogy ez egy nagy zenei és kulturális rendezvény, hogy sokszínű a programja, és hogy megszólalnak színvonalas alkotók. Ezeket én mind abszolút elismerem. Még kicsit más aspektus, meg nézőpontot kezdtünk ki, de ezt elismerés illeti. Hogy mondjam, Régen, régen, régen is azt tudott lenni, tehát régen is sokszínű tudott lenni úgy, hogy hogy meg tudott, meg tudott jeleníteni, a, ez a sokszínűség az egy darab, hogy mondjam konkrét koherens üzenetté. Most ezt nem látom, ha érted, mire gondolok. De hogyha mondhatok neked másik példát MTV-re, emlékszel még, még régen a 90 es években, hogy az MTV-nek mennyire megvolt a maga alternatív globalizáció, társadalomkritikus arculata, image -e, sőt mondani valója és sok helyen is, sőt társadalmi felelősséget vállaló, zöldügyeket, ügyeket felvállaló üzenete? És ez mára mennyire kiürült? Ebben igazad van, ez itt Ugyanezt is így de hát ugye mit is várunk, amikor, hát lépten olyan lépten és logókba pl ami gondolom, mert hogy ez egy gazdasági vállalkozás azért tegyük hozzá, és mondjuk az beseráljuk talán az első követ, aki, aki ennek ellen tud állni, hogyha ő csinálja. Ez egy vállalkozás, ahol ezek, ezek kemény tényeket jelentenek nyilván, ami persze milyen értelemben, hogyha ha, ha tisztán nézzük, akkor ezt mondja lehet mondani, hogy hát ez csúnya. Meg minden, de én mondjuk megérteni, megértem magam is ilyen virágban élek azért. Hát emlékszel az emlékszel... így lett Wutztockból Ennyi. Emlékszel a legutóbbi prodg koncertre? csak még a jövő hét előre, előre jelezve. A legutóbbi beígért Prodigy koncertre, emlékszel? Ami nem ment. Igen, igen amikor meg lett a Prodigy koncert, igen, így, így, majd pedig így, eladták az összes létező napi jegyet az így, napra. Van. Tehát mindenki, aki a Prodigy-t látni akarta már, ben volt. És hát akkor volt a csúcson a Prodigy. Tehát ez a Fat of the Land megjelenése után valami fél évvel volt. Van, aki a Prodigy, tehát akkor volt a Prodigy hisztéria. A, akkor volt a prodigy az übertop. Mindenki bent volt a szigeten, az összes napi egyet eladták, és, és amikor már mindenki ott volt, és mindenki bent volt, akkor bejelentették fél órával a koncert kírt kezdete előtt, hogy nincs prodigy. Önmagában az a tény, hogy ők már meggyőződésem szerint aznap reggel tudták, hogy nem lesz prodigy. Ez teljesen nyilvánvaló és nem mondták be, és megvárták, amíg mindenki bemegy Prodigy koncertet nézni, van, és utána fölküldték a színpadra a korai örömöt. Tehát gondolj bele ebbe a, ebbe a névbe, Igen. mi volt a zenekar neve? Korai öröm. Tehát, hogyha van, ha létezik cinizmus, tehát a létezik pufátlan cinizmus, arcul köpése azoknak a tömegeknek. A prodigy helyet beküldeni a korai örömöt, és ráadásul ez guztustalan a korai örömmel szemben is, mert a korai öröm egy kiváló zenekar. A maga jogán a korai öröm megérdemli a sikert, de hát egy prodigy helyett fellépni. Ilyen körülmények között. Egy ilyen át, á, átverés után Hát Én. nem lehetett hálás dolog. Ez így van, de különben ez szerintem növekedési csapda a szigetnél is, mint mindannyiunknál. <gül> ugye, ugye, ö, a, ö, vagy nem oldódik, hanem, hogy mondják ezt, nem, ö, de, de azul a közönség. Tehát, tehát amikor higul a közönség, nem ezt kerestem, higul közönség. És ahogy Higula közönség, nyilván ez visz. Úgy meg. lehet egyre többet megcsinálni velük. Így van, pontosan egyrét, meg hát nyilván mondom, pénzről szól. És uh, nyilván mivel higul, ezért az őket a következőkben már őket is ki kell elégíteni sokkal inkább, aztán megint higult. Tehát ez tény. Tehát bőven nincsenek olyan arcok már a szigeten, mint mondjuk 6 éve, vagy 8 éve, amikor lelejmoltak, és akkor azért, hogy adjak neki pénzt, azt mondta, hogy benyom 10 fekőtámaszt. Tehát, tehát ilyen arcok már nincsenek. Ez volt 96-7, nem is emlékszem. Ú, de hogy az repülne az az illető, az aki átmond, mint a győzelmi zászló. <síns> Még akár az is lehet, igen. Úgyhogy... De mondom, nekem azért továbbra is azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van, azért nagyon-nagyon klassz ez a dolog. Tehát mind a mellett, hogy nyilván ezek azok, amiket beszélünk róla, én ezért nagyon örülök, hogy ezt csinálják. Jó budizást kívánunk! Abszolút. Abszolút. És minden szigetlakónak. Hello, hello. Kétféleképpen járhatsz el a szigeten. Az egyik az, hogy kimész, és jól, tehát ahogy beérsz, bedobsz három sört, meg két unikumot, és utána hagyod, hogy az energiáit szana röpítsenek téged, és hogy azt a rengeteg frusztrációt, amit egész évben fölhalmoztál, azt most levezessed. Ebben az esetben nem lesz egy perc gondok se, mert az a rengeteg inger, amit látsz, tehát hogy így. A jobbra-balra mögötted előtted keresztül kasul, és a négy éptár irányába az mind szél fogja rángatni a te fejedet, úgyhogy onnantól kezdve az egész egy mámoros pörgés lesz neked, majdnem olyan, mintha a Tesco-ban járnál, és ott a fogyasztás megkálljának hódolnál. Ez az egyik lehetőség. valószínűleg egy pocsolyában fog szébredni, és az lesz az érzésed, hogy nagyon rossz fát tettem a tűzre, most bemegyek a munkahelyemre, és nagyon keményen dolgozni fogok. Ez az egyik lehetőség, amit tehetsz a másik, amit én inkább ajánlok a figyelmedbe, hogy fogjál egy sziget műsort, és nézzed meg azt, hogy milyen rendezvények azok, amiken részt akarsz venni. És azt, ezt a programot ezt módszeresen és kőkeményen hajtasd végre magaddal. Tudom, hogy ez ellenkezik a sziget filozófiájával ezzel a nagy szabadsággal, ezzel a szabadságélménnyel. De higgyed el, hogy így veheted ki a dologból a legtöbbet. Tehát, hogy így, tehát hogy így megnézed azt, hogy most még van fél órám, beleféle egy rossz. Akkor azt megeszed és elmész erre a rendezvényre. Közben szerintem dobáld a söröket nyugodtan, csak figyeljél oda arra, hogyha egy mód van rá, hogy lehetőleg ne azon kapd magad, hogy a 6000 forint, amit kiadtál, az arra volt elég, hogy a kezedben egy mobiltelefon be Telefonnal, azt üvöltsed a partipörgés Aréna közepén, hogy a Parti partipörgés arénában vagyok, most kimegyek, és ott van a videóvetítő, azelőtt fogunk találkozni, te hol vagy. És ezután nem hallasz semmit, mert valami metázenek a üvölt a vonal másik végén, és két, három négy, öt, hat különböző társaságot akarsz valamilyen módon úgy eligazítani, hogy ott majd együtt találkozatok meg bulizatok meg stb. Nem. Fogjál meg valakit, és azzal együtt úgy kettesben járjátok végig a programokat, mondjuk valakit, akinek hasonló az ízlése mint a tiéd így veheted ki a dolog a legtöbbet, szerintem. És Aki pedig nem a poroszos szigetélvezést szeretné választani a napi rendszerűt, hanem csak ki szeretne menni, jól berúgni és arra menni, amerre éppen a lába viszi, az pedig hallgasson rám és tegye ezt. SMS-ek. Csak hogy ne fel az agyam, aki másokat folyamatosan fikáz, talán ne legyen ilyen sértődékeny. Van ez neked számva. Robi nem volt szó, sértődékeny, milyen... csak ugyanúgy válaszolta, hogy ő szokott bármire. De milyen a, a felrobbannjon az agyam, erről volt szó? Vagy? Ezt nem mondtad. Te mondtad a kedves SMS írónak, hogyha ő pedig annyira frusztrált, hogy felrobbanna az ha nem írna SMS-t, akkor <gül> <gül> Na, is így tovább. Vártam a mai napra beharangozott Izrael foglalkozó blokkotokat. Holnap, holnap, holnap van, ezért olvastam be Joke, hogy megmondjuk, hogy ez holnap keresztíték. Ce -cele -cele -cele Celebrét uh, a e Andreas Missing, ez volt a mai, mai napnak a programja. Tehát, hogyha itt van András, akkor egész biztos, hogy nem beszéltünk volna ennyit a szigetről, úgyhogy most ezt ünnepeltük meg. Bassza, meg, megyek a szigetre, hát ha megtalálom magam mi <laughs> az első hogy jó bulizást. Valami egy mélyén keresd. Aztán azt írják, hogy azért higgyétek el, hogy van egy-két réteg, egy-két generáció, akik még ellenállnak a mai trendi világnak, például azok, akik benneteket hallgatnak, ezt Öreg Bícsúanc írja. Köszönjük!